Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrati anbiya'i wal mursalin ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma man 'allamtani bi ma'lum tanallimni ma yasana lazim al-ilm. qardaşlarım <coughs> ilk növbədə özümə sonrasında hər Allah subhanahu Və həqiqətən də Allah-ı Allah ı allah quran -ı buyurur ki, sizin ən hörmətliniz, Allahın dərgahını Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allahdan qorxma isə Allah-ı Allahın əmrlərini yerinə getirmək və bizə qalağın etdiyi şeylərdən çəkinməklə bu sifəti nail olmaq olar. Və bilin ki, yəni Allah qorxsuz bu təqva səhvini qazanma, cənnətə girmək üçün ən başlıca səhvələrdən biridir. Və Allah-ı Allah ı allah quran -ı təqva əhlini bir çox müjdələrlə müjdələmiş Onlara bir çox vədlər vermişdi ki, necə ki Allah Tala buyurur ki, həqiqətən müstəqilər, Allahdan qorxanlar cənnətdədirlər. Həmçinin Allah Tala buyurur ki, kim Allahdan qorxarsa, Allah Tala ona çıxış yeri e, yolu verər. Həmçinin gözləmədi yerdən Allah Tala o kimsənin ruhusunu yerib yetirər. Həmçinin Allah Tala buyurur ki, kim Allahdan qorxarsa, Allah Tala ona bilmədiklərini öyrədər. Allah Tala digər bir ayədə buyurur ki, kim Allahdan qorxarsa, Allah Tala ona haqlı, nə haq, yəni, doğru ilə yalanı ayırd edən bir verər. Rəbb əta-lanın, Allah yəni Allahdan qorxan bəndələrininə olan vədidir, güvəncidir. Və inşallah Allah təala dua edirəm ki, Allah təala bizim məclisimizi, dünyamız və axirətimiz xeyirli, faydalı etsin. Amin. Dua edirəm ki, Allah təala bizlərin hər birinin içində də nəh ilə qorusun. Amin. dua edirəm ki, Allah təala bizləri bu dünyadan yalmışım olduğumuz halda köçürsün. Amin. İnşallah ə, keçən dəfə ə, deməli dərsimiz bu qəvəl haram mövzusunda <coughs> qurbanlıq heyvanı ilə bağlı idi və biz bəzi şübhələri oxudu, keçdik və onlara cavab verdi ki, yəni namaz qılan kimsənin kəst diətli yemək olar yox, namaz qılmayan ki, onlar ət yeməyə yoxsa olmaz. Bu barədə danışdı və inşallah demişdi ki, bu günləri fətvalar haqqında oxuyacağıq və şeyxlərin fətvalarını ki, onlar bu məsələdə nə deyirlər. Və inşallah deyilir ki, əlisuval əl cemaat, yəni sələflər, sələf salih, yəni əqidəsində olan hər bir müsəlmanın Öyrəndi. Öyrəndiyi məsələ ilk növbədə onunla ibarətdir ki, biz küfür, şirk, bidət, fasiqli və s. Bütün bu məsələləri ona görə örgənirik ki, ilk növbədə özümüzü bunlara düşməkdən nəyə də qoruyaq. Çünki <coughs> məqsəd yalnız və yalnız bu olmalıdır. Yəni, hər bir müsəlman bunları örgəndiyiz, amma məqsədə olmalıdır ki, özünü bu şeylərdən qorusun. Mən örgənirəm ki, şirkə düşməyəm, bidətə düşməyəm, küfürə girməyəm və s. bu şeylərə Lakin görürsən ki, günümüzdə bəzi, eee, belə deyək, dəstələr deyək, partiyalar deyir, onların məqsədləri küfr məsələlərini öyrənməkdir, yalnız-yalnız insanları küfrdə ittiham etmək, mallarını, qanlarını, namuslarını halal görməkdir. <coughs> Və bu da bilin ki, artıq Ərüşün oğal cemaətin yolundan uzaq olmaqdır. Və <coughs> ümumiyyətlə Ərüşün oğal cemaət namazı tərk edənin ...kafir olub-olmaması barəsində bilin ki, Əhlüsünlə-Vəl-Cəman arasında ixtilaq vardır. Və qeyd olunur ki, ümumiyyətlə namazı tərk edən kafirdir, yoxsa kafir deyilmi? Bu məsələ Əhlüsünlə-Vəl-Cəman, yəni sələb imamları arasında ixtilaqlı bir məsələdir. Bir qrup namazı tərk edən kafir, digər qrup isə fərziyyətini inkar etmədən təmbəllik səbəbi ilə namazı tərk edərsə, qeyd edirlər ki, bu kimsə küfür etmişdir lakin onun küfrü, əməli küfr olub, etiqadı deyil, yəni onun İslam dairəsindən çıxarmır o kimsəni. Yəni ikinci qrup bunu deyir. <coughs> və hər iki tərəfin də çox gücü dəlləri var və hər iki tərəfin də <coughs> dəllərin əlavə o imamlar, hansı ki, buraya əsaslanmışlar, çox məşhur və Əhçin Oval Cəman tərəfindən qəbul edilmiş imamlar da hər iki tərəfdir. Və bilin ki, Nədir ki, imamın arxasında fatiha surəsini oxuyub oxumama məsələsi ixtilaflı olduğu kimi, həmçinin namaza səcdəyə getdiyimiz zaman birinci əllər getməlidir dizlər getməlidir, ixtilaf olduğu kimi. Həmçinin namazdan rükudan qalxdığımız zaman səmi Allahu limən hamidə dediyimizdən sonra əllər sinədə olmalıdır, yəni ki, ilk əvvəl kimi <coughs> bağlı olmalıdır, yoxsa əllər açıq olmalıdır. Bu məsələlərdə yenə yəni, ixtilaf olduğu kimi, əhlüssünnə məcəmi arasında bu məsələlərdə də ixtilaf var və <coughs> Necə ki, kimsə imamın arxasında Fatih surəsini oxumursa, oxuyan, Fatihəni oxuyan kimsə ona deyə bilməz ki, sən səhv edirsən və belə edilmək olmaz. Eynilə həmçinin əksi. Və kimsə namazlar səcidəyə getdiyi zaman əllə gedirsə, kimsə ona deyə bilməz ki, sən düz eləmirsən, sən səhv edirsən. Və yaxud da kimsə dizi ilə gedirsə, həmçə əllə gedən də ona deyə bilməz ki, sən səhv edirsən. Çünki bu əhl-i səhv edirsən ixtilat və aliml Və eynilə də namazı tərk edənin kafir olub-olması barəsində ıxdaq ediblər. Və heç bir tərəf, heç bir tərəf, digər tərəfi murciyəlikdə ehtiham etməyib. Heç, bax, Hüseymin, rahimət Allah, Şeyh Albani üçün deməyib ki, sən murciyəsən, çünki sən namazı tərk edənin kafir görmürsən. Və yaxud da Şeyh Albani eynilə həmcinin, <coughs> Şeyh Hüseymin üçün deməyib ki, sən namaz qılmayanı kafir gördüyün üçün, nədir, xavar isən və yaxud təkbir Heç o, belə bir söz olmuyur. Əksinə, Hüsemin rəhiməhullahdan soruşanda ki, Şeyh Albaniyə Mürzəli deyirlər, deyirlər, o deyərdir ki, o kimsə ya Şeyh Albaniyəm tanımır, ya da bilmir ki, Mürzəli nə olan bir şeydir. <coughs> Və hər iki tərəfdir, bir-birlərinin rəyinə, bir-birlərinin dəlilərinə, bir-birlərinin sübutlarına çox hürmətlə, çox ehtiramla yanaşıqlar. Və inşallah <coughs> namazı tərk etmək, Yəni tərk etmək deildiyi zaman lüğətsə namazı qılıb tərk etmək qəsd olunur burada. Yəni bir kimsə namazı qılıb sonra onu tərk edir. Bu kimsə aydındır. Bu şəriətdə belə bir kimsə dəvət olunmur. Əgər <coughs> qılarsa, nə gözəl qılmazsa, o insanın ki, mürtədddir. Dindən çıxmış sayılır. Lakin bir kimsə ki, namaz qılmayıb, o namazı tərk etmiş sayılır? Xeyr. O namaz ki, o namazı tərk etsin. Namaz qılıb tərk etsə bu ağır bir məsələ. Və əgər o, məsəl namazı inkar etmiş də biz dediyimiz kimi. <coughs> yəni əsas odur ki, fərziyyətini inkar etməsin. Ola bilər hansısa bir səbəblər gətirir. Bu səbəblərə görə, yəni alimlərlə ixtilaf edib, bəlkə təmbəli və sair səbəblər gətirir, belə bir kimsə, yəni İslam dairəsindən çıxmır, böyük küpür etmiş olur, böyük günahlardan qazanmış olur, lakin onu İslam dairəsindən çıxarmaq nədir? Bir qrup sələf alimlərə görə düzgün deyildir. Və <coughs> bu məsələ barəsində daha gözəl, daha geniş əməl İslam Universitetinin həm müəllimidir, həm də məşhur şeyflərdəndir. İbrahim Ruxeyli Hafizəhullah, anə Allahun sağ, sağ, alim sağdır və Mədinə Universitetinin həm müəllimidir. Bizim qardaşdan əksəriyyətinə dərs deyib, özü Əsməul-Hüsnədən bu, yəni Əsməul-Hüsnə belə deyib, bu hissə olan bu hissəni çox gözəl bilən alimlərdən sayılır. Və <coughs> küfrə davar bit, yəni küfr və onun öz kitabında, yəni bu haqqda çox gözəl danışır və bu haqqda danışdığı zaman 5 dənə rəy gətirir Əhlisinin Oval Cəmatdan ki, yəni Əhlisinin Oval Cəmat bu məsələdə 5 dənə rəy də 5 dənə rəy olub və hər bir rəy də alimlər olub və hər bir rəy də öz dəlilər olub və çox gözəl, çox ədalətli şəkildə hər birisini gətirir və sonra Əhlisinin Oval Cəmat hansır rəy daha üstün götürür və bu məsələl Qsudud olsun baxdı deyir ki, yəni <coughs> bu məsələdə bizdə şübhə qalmasın. Və deyilir ki, ilk növbədə bildirdiyimiz kimi, yəni biz bu məsələləri öyrənirik ki, özümüzü şükdən, küfürdən, birdətdən qoruyaq. Yəni öyrənir ki, səhərin xıcal bayra başlayaq, hər namaz qoymayanı gördüyümüz zaman <coughs> təkfir etməyək, ağır deməyəm. Xeyr, bu əsla belə deyil. Və deyilir ki, əl-usun ovalcamal yəni tələffüzlərdən e namazı tərk etməyi barəsində 5 dənə rəy gəlib. 5 və məsələn İslamın üzüştən dağları barəsində. Və bildiyiniz kimi İslamın dağları nədir? Necə ki Cəbrayil (s.c.) hədisində gəlib ki, Cəbrayil (s.c.) peyğəmbər (s.c.) yanına gəlir, dizlərini, onun dizlərini söykəyən ona sual verir ki, İslam nədir? Və peyğəmbər yəni, (s.c.) ona xəbər verir ki, İslam bir nişadlıq cəlməsidir. Yəni ki, Allahdan başqa ibadətə layiq hər məbud olmadığını şahidlər getirmək, Məhəmməd (r.s.) Allahın qulu olduğunu şahidlər getirmək, ikinci namaz qılmaq, gündəlik 5 dəfə Gəlib sonra zəkad, həc və imkan olduqda beyti, yəni ə, kəbəni həc etməkdir. Həmçinin İbn-Əmər Radyalanxudan gəlib, o da deyib, Peynambas olsaləm buyurur ki, deməli, İslam 5 sütun üzərində bina edilmişdir. Bunlardan ilki şəhadət kəlməsidir, sonra namazdır, oruz, zə, zəkad həcidir və, və oruzdur. Və bilin ki, şəhadət kəlməsi çıxılmaqla. Bu qalan 4 dənə şərtlər var. Hansı ki, namazdır, oruzdur, zəkatdır, həccdir. Bu bütün alimnə əhli sünnə alimləri bu 4 dənə şeydə ixtilaf ediblər. Bunları tərk edən kafir sayılır yoxsa yox? Lakin şahadat kəmnəsi istisna da, onda heç bir ixtilaf yoxdur əhli sünnə arasında. Heç bir ixtilaf yoxdur. Hamısı ehtidinlər orəydidilər ki, kim bu kəlməni tərk edərsə, axı nədir? Kafir də kimsə. Lakin bu 4 də ixtilaf var. Və birinci rəy gəlib ki, şahadat cəlməsini çıxırıq. Kim 4 əsasdan birini tərk edərsə, namaz, oruz, zəkat, həccdir. Bu birinci rəydir. O kimsədir kafirdir. Bu rəy olub İmam Əhməd (rəhiməhullah)dan gələn bir rivayətdəki İmam Əhməd bu rəydə olub. Həmçinin Əbu Bəkr Əl-Həllad da bu fikri dəstəkləyib və qeyd edir ki, həmçinin İmam Əhməd də bu rəydə olub. Onlar deyillər ki, İslam, yəni 5 tayaq daqıq üzərində bina edilir. Əgər o dayaqlardan biri yoxdursa, o bina üzərində edilən bina da yoxdur. Deməli bu 4 dənədən biri yoxsa artıq nədir? Onun üzərində o nə olursa olsun o heç biri olmayacaq. Və <coughs> bu birinci rəydir. İkinci rəy deyirlər ki, şahadat cəlməsindən başqa İslamın 4 sütununu tərk edən bir kimsə onların vacibinin vacibliyini inkar etmədən onu tərk edirsə o kimsə müsariman zaildir. Deməli, şəhadət kəlməsindən başqa, namazı, orucu, zəkatı və hədzi vacibliyini inkar etmədən tərk edərsə, hansı bir səbəbə, təmbəli və s. o kimsə nə deyil? Müsəlmanlardan sayılır və müsəlman da onu kafir deyilir. Bilir ki, bunları yerdənə yetirmək lazımdır. Lakin hər hansı bir səbəb, təmbəli və s. onları yerinə yetirməyə imkar verilmə, bu kimsi müsəlmandır. Baxın, rəyi dəstəkliblə İmam Əbu Hanifə. İmam Şafi, İmam Məlik, eyni zamanda İmam Əhməd də bu rəyid olub. Və onlar rəvayət var ki, İmam Əhməd də bu rəyid olub. Və bəzi şübhə salmaq üçün, bəzi insanlar qeyd edirlər ki, İmam Əhmədin bir dənə rəyi olub, o da kafir sayırdı, başqa rəylər olub, bu əsla qətadır. Bu rəyləri hamısını İbrahim Ruhayl öz kitabında qeyd edir və deyir ki, İmam Əhməd və bu rəvayətdə yəni, sabit olub ki, İmam Əhməd Həmçinin bu rəydə olub ki, təmbəli səhə bilət 4 dənə 4 tərk edirsə, o kimsə müsəlmandır. Üçüncü rəy, onlar qeyd edirlər ki, namazı yoxdursa, səbəb nə olursa olsun, şahadətdən başlayır, şahadəti biz qatınır. Namazı yoxdursa, səbəb nə olur olsun, istəyir, təmbəli istəyir, nə olursa olsun, bu kimsə katirdir. Qalan 3 sütunu tərk edən isə kafir sayılmır. Deməli, zəkad, həç, oruzu tərk edən isə kafir sayılmır. Lakin, namazı tərk edirsə istəyir, təmbəli istəyir, təmbəli olmasa, hər hansı bir səhəbə ki, o kimsə kafildir. Bu, üçüncü rəydir. Bu, rəydə olublar. İmam Məlik Yoxa, Məlikin məhzəbində olan alimlərdən, Şafii məhzəbində olanlardan və həmçinin hənbəllərdən bəzisi və İmam Əhməd eynilə bu rəyd olur. Yəni, Əhməd də bu rəyd olur. Deməli, üçdən rəyd sadalar və hər bir rəydə İmam Əhmədin rəyi olur. D Oğur geyrilədi lakin namaz və zəkatı tərk edən kâfirdir. Oruc, xəcc isə istisna da kafir sayılmır. Bu dördüncü cü rəydir. 5-ci isə onlar deyirlər ki, namaz, zəkat tərk edərsə və imam namazı və zəkatı tərk edənlərlə döyüşərsə və onlar da imamma qarşı döyüşərlərsə o kimsələr kâfirdir. Oruc, zəkatsə nədir? İstisnadır, yəni kafir sayılmır. Bu 5 nömrəli rəy əhlüsünnə vilcə sabit olur. Və <gülüyor> bu 5 dənə rəy içərisində Əhlüsünnə və Cemaat aldığı 2 dənə rəydir. Qəşeq də bunu gətir kitabında deyir ki, o rəylərdən ikinci və üçüncü rəydir. Hansı ki, Əhlüsünnə və Cemaat bu rəyləri alır və bunun üzərində ixtilaf var. Və ikinci rəy qeyd etdiyimiz kimi şahadat cümləsi istisna olmaqla namazın 4 dənə sütunundan hər hansı birini tənbəllik səbəbi ilə tərk edərsə, o kimisə kafirdir, müsəlmandır. Bu orayı olanlardır, buraya deyənlər və üçüncü rəy o kəsdər ki, onlar qeyd edirlər ki, şadrı kəlməsi istisna olmaq, əgər o kimsənin namazı yoxdursa, istəyir təmbəli, istəyir, hamələnsə bir səhəb olsa, kimsə kafirdir. Hə, o kimsə kafirdir. Və <coughs> deməli, bu iki ilə üçüncü rəy Əlçin Ova Cəmanıq aldıq rəydir və bu ikinci, üçüncü rəyin yəni, rə, yəni, üzərində də bir çox kütlaqlar vardır. Və indi baxaq oruc, zəkad, həc məsələlərin Və alimlər bunları tərk edənin kafir olmadığı barədə öz rəylərini sürüblər və dəlillərə əsaslanaraq. Və birinci, o, e, deməli, e, zəkat məsələsidir. Zəkat məsələsinə gəldikdə Səyim Müslümdə 97-ci hədis nömrəli hədisdə, böyük bir hədisdə, hətta bir neçə vərəqdə o hədis. Zəkat bölümündədir bu hədis. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və buyurur ki, zəkat malı olan bir kimsə hansı ki, deməli, bu dünyada zəkat verməyəcək, dəvələri, qoyunları, inekləri və qiyamət günü onlar hamısı ona cəza verəcədir o vermədiyi mallara görə. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sonunda belə bir kəlmə işlədir ki, deyir ki, Allah təala Allah, Allah qiyamət günü bu kimsəni ya o əməlinə görə cənnətə salacaq, ya da cəhnnəmə salacaqdır. Valinlər bu hədisi dəlil olaraq götürməkdə deyillər ki, İmam Mervazi Gadirus Salahdə deyir ki, bu hədis dəliddir ki, namazı tərk edən kafir deyil, və müşrik də deyil. Yəni namazı qıran zəkatı tərk edən kafir deyil. Çünki peyğəmbər sallallahu əleyhi ola bilsin ki, Allah təala onu ya cənnətə saldayaq, cəhnnəmə. Deməyi artıq onu göstərir ki, o kimsə nədir? Müslümandır. Həmçinin bu rəyi dəstəylə İmam Əhməd, İmam Şafii, və sairə Əslə bu burayda olublar ki, zəkatı tərk edən, yəni, sözsüz ki, vacibliyi inkar etməsi. Yəni tərk edisə vermir zəkat, onun heçsə müsəlman deyil. İkinci, deməli, oruc məsələsinə gəldikdə isə alimlər qeyd edir ki, edirlər ki, kim qeyd ki, bir kimsə bilə bilə orucu pozsa və ya qəsdli olmadan qəsdli olmadan bir orucu pozarsa, o kimsə kafir deyil və bu da icmadır. Məni yani, ismadır ki, icmadır ki, artıq burada istisna yoxdur. Və İslamdan çıxmır. İmam Mervəz də Qadrov deyir ki, bütün alimlər, bütün ölkələrdə qeyd edirlər ki, bilə-bilə öz oruzunu pozan kimsə kafir sayılmır. Lakin günah daşımış olur. Və e, alimlər ixtilaf ediblər, onun cəzası nədir? Onun cəzası. Lakin müsəmmə olmasında və İslamdan çıxmamasıda heç bir ixtilaf yoxdur. Və ondan sonra üçüncü gəlir həcc məsələsidir. Bir çox alimlər qeyd edirlər ki, imkanı olduğu həcc o halda həcc həcc e, gününü bunu etməyə, yəni gücü bunu etməyə çatdığı halda həcc etməsə, yəni həcc etməyi tərk edərsə, o kimsi kafir deyildir. Və onların dəlilləri də budur ki, e, əgər Zəvkaut və Urs kimi böyük bir məsələlərdə e, deməli o kimsi müsəlman sayılırsa, həcc isə ondan daha nədir? Qabaqda daha irəlidir. Yəni həccə kim ki imkanı olardı getməsə və etməsə, bilə-bilə o kimsən ədir icması icmasiylər, müsəlman sahədə və kafirlərdən deyilir. <coughs> və bütün bu qeyd etdiklərimiz, sadadıladırlarımız, yəni 5-dənərək Əlçin Oval Cəmahtan gəlib. Və deyilir ki, heç kəs bir yaq qeyd etdiyimiz kimi <coughs> digər tərəfi hər hansı bir rəyə götürməyə də ihtiham edə bilməz. Heç bir problem yoxdur ki, sən əgər bu iki rəydən birini götürüb o ilə gedəsən. Lakin lakin bir, bir şərt var və bir məqsəd var ki, orada sözsüz ki, bunları bizim öyrənməkimizdə məqsədimiz özümüzü bu şeylərdən qormalıdır. İnsanları küfürdə ittiham etmək deyildir. Sən bu məsələlərdən hansısa götürüb, hansısa rəyə götürüb, onunla gedə bilərsən. Lakin bir şey yadda saxla ki, o zaman sən Əhlüsünləval Cəmaq dairəsindən kənara çıxırsan ki, sən bu məsələri öyrəndikdən sonra... Çünki sənin dediyini demirsə onları murcəliyyə ilə ittiham etməyə başlayırsan və onları təkfir etməyə başlayırsan. Ondan sonra keçirsən məscid imamlarına, məscid imamının arxasında qılanlara amavasın kafir sayırsan. Bu artıq səni İslam əhlisinin vəcəmi adarətindən nədir? Kənalaşdırırsan. Artıq əhlisinin vəcəmi adlan deyilsən. Çünki Şeyh Hüseynin kimi İbn Balçım alimlər və sairə alimlər hansı ki, bu rəyi dəstəkləyib və bu rəydə olublar, onlar heç vaxt kimi barmağı ilə göstərib cəmaatı təkfir etmirdilər. Məyoxsa qaqalarının qırxıb və yaxud da meçdəri tərk etmirsən. Amma sən bu məsələni öyrəndiyirsənsə, nə üçün sən namazı tə, meçdə dərk edirsən? Cəmaatı tərk edirsən? edirsən Saqqalı qırxırsan, vaxtsın insanları ittiham etməyə. Deməli, artıq sən bu məsələni doğrun düzgün şəkildə, əhlüsünə və cəmaatı başa düşdüyü şəkildə başa düşməmisən bu məsələləri. Şeyx Sevimin Rəhiməhullah buluğ məram kitabının ki, sual verirlər ki, ona ki şeyx Bizdir, meçiddə olduğumuz zaman meçiddə cənazı gətirilir. Ölmüş insanın və bizə deyilir ki, onun cənazəsini qılın. Lakin biz bilmirik, o namaz qılan idi, yoxsa yox. Biz bunu örgənə bilərik. Şeyh Hüsemin Rəhməlullah deyir ki, ədəbsizlikdir ki, əgər meçiddə artıq yolu kəfənlənmiş halda cənazı gətirilirsə, sən gedib soruşasan ki, o namaz qılan idi, yoxsa namaz qılan deyildir. Vallahi Saudiya Ərəfistan şeyqlərin 99%-ı namazı tərk təmbəli istirinə səbəb olsa kafir görürlər və onların əksəriyyətlə bu üçüncü rəylədlər. Əksəriyyəti. Lakin həc mərasimdə, həc vaxtı, gündəli 5-dən namazın 5-də də hər namazda 2-3 dənə, dənə cənaza olur və hər cənazəni də olar qıllar cənazasını. Və heç biri də çəkib qırağa demir ki, gələn özümüz qılmanın cənazasını və yaxud da soruşmur ki, bu namaz qılan idi, ocaq namaz qılan deyildi. <coughs> və <coughs> Gördüyünüz kimi, e, deməli bütün bu rəylər Əhlüssünnəval cəmi altdan ya sabit olmuşdur. Və inşallah biz keçən dəfəki dərsdə bir çox e, deməli sələflərdən gələn sözləri oxuduq və sələflərdən gələn e, bir çox dəlilləri oxuduq və onlar qeyd edirlər ki, o kəslər ki, həmişə e, namazı tərkini kafir görürdülərsə, o kəslər umumi şəkildə bunu qeyd edirlər. Heç bir xüsusi şəkildə bunu qeyd etmirdilər. Və biz qeyd etmişik ki, e, Salih Əli Şeyh, 40 hadisin şərhində, həmçinin Şeyx Hüseynin Kitab Tövbədə şərhində bunları qeyd edir ki, mütləqdir ki, fərdi şəxsə hüccət qaldırılmalıdır. Hüccət də necə olur? Onun şüfələri arasında qaldırılmalıdır. Onun olan maneələr dəx edilməlidir. Bundan sonra hökm onu zərlə, hökmü də yenə deyirəm biz vermirik, biz qaldırmırıq. Hətta sənin sübut etələsən də o qəbul etməcə belə. Sənin ixtiyarın yoxdur ona nəcə deməyə. Onun mütləqdir ki, kim desən, Qazrı bir alim bunu qeyd etsin, bunu desin. <coughs> Deməli, biz qeyd etdik ki, müsəlman bir kimsənin kəsdiyi əti yemək olmaz demək, eyni ilə biz ki, onu təkvir etmək kimidir. Buna görə də bir kimsəni küfürdə itiram etmək, müşiri, kafir, fasiq, bidətçi demək, təhlükəli məsələlərdən və bu məsələdə şübhələr aradan qaldırılmadırcaq zaman məniələr dəf edilməkdir, bir kimsə hüccət qaldırmaq olmaz. Lakin hüccəti və Hüccəti də biz qeyd etdiyimiz kimi hər adam yox, yalnız və yalnız qazı və yaxud bu məsələni bilən bir kimsə, yəni alimlər bunu etməlidirlər. <coughs> Vəllahi, yəni mən şahidiyəm, yəni tanıdığım nə qədər uşaqlar olur ki, əksəriyyəti bu məsələdən azıblar. Namazı tərk edən kafirdir yoxsa yoxdur. Kirişmir bu məsələyə baxıb onu əzbə öyrənməyə, dərəqləməyə, axtarmağa, internetdən, o kitabdən, bu kitədən. Mən uşaqlar tanıyıram, mən özləri deyirdilər ki, namus təlbicidlər. Mənə hamısı deyirdilər ki, amma biz açıq kitabı yalnız axtarıb o kitabda küfür məsələləri varsa ancaqcın onu, onu oxuyum, bunu özləri mənə deyirdilər, hansı ki, qayıtmışdı, sonra təzədən gəldi getdi. Özü mənə deyirdi ki, vallahi məndir, ancaq va açıb bu məsələləridir oxuyuram kitabdən. Halbuki nə qədər bilmədiyim məsələlər var, nə qədər bilmədiyim məsələlər var. Ədə Peyğəmbərə سلطانın həyatını soruşsa, sual-cavab eləsən heç görəcəksən bilmir. Vallahi biz onları, onları o vaxtı onlar yəni ki <coughs> biz onlara o vaxtı deseydi ki, vaxt gələcək siz cemaatı, imamı fətkil edəcəksiniz. Saqqalınızı qırıb atacaqsınız, sünnətdən əksərini tərk edəcəksiniz. Bəlkə onlar bizi vurardılar, çünki hə, sən nə danışırsan. Biz belə şey eləyəri Vaç indi hal budur ki, onlar indi bu dəqiqə həmin o gündədirlər. Hal budur ki, onlar hamısı bu gündədirlər indi. Elinə meçtəri tərk ediblər, cemaatlar təkirdə sünnətlərini nə qədər əksəriyyətini tərk ediblər. <coughs> Və Allah o olaraq demək lazımdır ki, məgər Şeyx Hüseyni, onlar da belə deyirdilər. Onlar da deyirdilər ki, "Cemal, burada nə var ki, mən Hüseynin rəyini götürmürəm, bu rəyini götürmürəm. Nə var ki burada?" Ha biz deyirik ki, "Ya Subhanallah, Şeyx Hüseyni" bu məsələləri qeyd etdiyi zaman dəllərə, subutlara, siz axıq onun ki, alim deyirsiniz, axı. onun başa düşdik tərzə başa düşəyəsiniz bu məsələləri. Halbuki, onlar doğrudan da bu məsələlərin həlb birisini səhv başa düşmüşdürlər. Anamısada alıcı getdilər, da bu, bu məsələdən. <coughs> Və deməli, e, müa e, müasis sələf alimlərin kəsilmiş heyvanın hökumu barəsində e, diqqətlə qulaq asın, inşallah, deyilir ki, Şeyx Hüseyminə suav elə, deyirlər ki, xərmətli şeyx sizə məlumdur ki, bugün kitab əhli olan dövlətlərdə müxtəlif dinlərə məxsus olan bir çox millətlər bir-birinə qarışmışlar. Və bu səbəbdən də onların kəsdiyi heyvanlar barəsində olan şübhələr bu ölkədə daha çoxdur. Şəriyyətin onların kəsdiyi heyvanların əti barəsində hökumdəndir. Bu məsələdə təhsilatı varmağa və dəqiqləşdirilməyə ehtiyac varmı? E, xaric edirik ki, sizdən bu suala bir aydını gətirəsin, çünki bu məsələ bizi çox çaşıqınlığa salmışdır. Üşək Hüseyin Rahimə Allah qeyd edir ki, kəsilmiş heyvanın ətinin yeyilməsi aslıdır insanın bilməsindən və ya ehtimal etməsindən ki, heyvanın kəsilən kimsə ətinin yeyilməsinə icazı verilən qrup, qruptandır. Yəni, biz qeyd etdiyimiz kimi kəsən dərsimizdədir ki, üç təni qruptur yaxud, yaxud olmalıdır, yaxud olmalıdır yaxud olmalıdır. Və deyir ki, bunlar da kitab əhli yaxudu xasqələr d Eyvanı kəsən kimsənin yahudu və xasperəs olmasında şübhə etsək və əgər şübhəmizin çox hissəsi, çox faizi onların kitab əhli olmasına ehtimal isə onlar tərəfindən kəsilmiş eyvanın ətini yemək olar. Lakin şübhəmizin çox faizi onların kitab əhli olmadığını bizə xəbər verərsə, bu zaman kəsilmiş əti yemək olmazdır. Və deyir ki, beləliklə bizdə kəsilmiş eyvanla bağlı 5 dənə şərt var. Birinci, Biz bilirik ki, kəsilmiş heyvan kitab ehli tərəfindən kəsilib. Bucun heyvan ətini yemək olar. 2. Biz ehtimal edirik ki, kəsilmiş heyvanın ə, heyvanın kitab ehli tərəfindən kəsilib və bucun da ətini yemək olar. Və 3-cü qeyd edirik ki, bir şübhədəyik. Və bu ətin kitab ehli tərəfindən kəsilib-kəsilməməsini 50%-ə 50%, 50, 50, 50 bilmirik. Bu zaman yeyilmir. 4 bir şübhədəyik, lakin şübhəmizin çox hissəsi, çox faizi onu göstərir ki, bu kitab Eynilə, bu cün əti yemək də qadağandır və həmçinin 5-ci gəlib ki, qəti biz, yəni qəti bilirik ki, bu kitab əhli və bu zamanda bu cün əti kəsilmiş heyvan ətini yemək olmazdır. Və şəx deyir ki, bu 5 haldan 3-cü qadağan olmuş, 2-ci isə halaldır. Və şəx deyir ki, biz eşidmişik ki, Amerika dövlətində heyvanları elektrik cərayanı ilə vurub, heyvan ölməmişdə öncə qanına xadırlar. Canı çıxmamış kəsilən heyvanların ətləri isə halaldır. Baxın, şeydir ki, eşitmişəm ki, Amerikada toqdunu, cəriyanla vururlar, heyvana öldürürlər. Yəni, heyvanı məqsədləri, yəni, asanlıqla <coughs> kessinlər deyənə bunu edirlər. Və o da qeyd edir ki, ki, əgə canı çıxmamış aldar, heyvanı cəriyanla vururlar və kesirlərsə, bu cürnü heyvan ətlində deyir, yemək olar. Əgər o insan ölə, ölərsə və ondan sonra kestilərsə, artıq bu lef salib, onu yemək olmaz. <coughs> heyvan və də bu cür ölkələrə gedən bir çox cavan nəsillərdən eşitmişəm ki, hal-hazırda kafilə qanı axıdılmamış heyvanların ətinin satış üçün yararlı olmadığı aydın olur. Yəni artıq kafillər bilirlər ki, qanı axıdılmamış heyvanların satışa buraxılması əti artıq ıı, qan çıxmırsa o ət korlanıb keyfiyyətsizdir. Və deyir ki, onlar qanın axdırılmasını müsəlmanlar fərqli də üsullarla edirlər. Əşiq bura da gətirir ki, Naxosluq kimi bir şeydir qoyurlar bu kəsillər, ruhqumdan damarlara qoyurlar. O damarlar qanı çəkir özünə. Başqa ki, bu üsullu bir problem yoxdur. Yəni elə qanın axıdılması kimidir. Lakin nədir? Müslümanlardan fərqli bir üsulladdır. Onlardır boyunduruq damarını kəsir, digər boyun damarına is aparat qoşulur ki, üfrərək qanı çıxarsın deyir. Həqiqətən isə bu qanın axıdılmasıdır, sadədir fərqi üsullarla. Mümkündür ki, günlərin birində onlardır müslümanların bir şeydir, eyni ilə etsinlərdir. <coughs> Həmsinin şeyx Hüseminindən soruşurlar ki, şeyx elektrik cəriyan ilə vurulmuş, lakin başının kəslərə qanının axıdıldığı heyvanlar barəsində bir açıqlama gətirməyinizi xaric edirik. Və şeyx Hüsemin deyir ki, başı kəsildikdən sonra qan axırsa, bu onu göstərir ki, elektrik cəriyanı yalnız zəiflətmək üçün istifadə edilmişdir. Elektrik cəriyanından sonra boğaz kəsilir və qan axırsa, şeyx bu onu göstərir ki, heyvanı, Zəiflətmək üçün bu toku vurublar ona. Elektricələ. Bu halda bu cür üsulla kəsilmiş heyvanın ətini yemək olar halaldır. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, qanı axıdılmış və Allahın adı zikr edilmiş heyvanın ətindən yeyin. Buxardik, Əgər elektrik cərahinlə heyvan öldürülmüş olsaydı, ondan qan heç vaxtdır, çıxmazdır. Çünki heyvan öldüyü də qar qarşıq qanın forması dəyişir və laxtalanma baş verir ki, bu da qanın çıxmasının qarşısını alır. Lakin məsələ nə olursa olsun... Qardaşımızın deydiyi kimi, həqir elektrik cəməyəmə burulmuş heyvanı canı çıxmamışdan qabaq kəsib qanını axıdıblarsa, bu şəriətə uyğundur və bu cürlə əti yemək nədir? Halaldır, icazı verilməyəndir. Şeyx İbn Bazdan, Rahimahullahdan soruşurlar ki, ölmətdir şeyh, günümüzdə xaçverətlər tərəfindən kəsilmiş heyvanların ətləri barəsində nəyə deyə bilərsiniz? Biz bilirik ki, onlar heyvanları müxtəlif üsullar, aparatlar və yuxu gətirici vasitələrlə kəsirlər İbn-Badr Rahimək deyir ki, buzun heyvanlar ətlərini yemək icazəlidir. Əgər onların şəriyyəti uyğun olaraq kəsirməsi məlum deyilsə. Yəni, bizim məlum deyil nəcə usullarla kəsilir. Buzun əti yemək ola, onların kəsdikləri heyvanların əsli, yəni təməli odur ki, halal olmasıdır. Onların kəsdikləri heyvanların ətləri bizə halal edildiyi kimi, bizim kəsdiyimiz heyvanların ətləri də onlara nədir? Halal edilmişdir. Həmçinin İbn Bazdan soruşurlar ki, örmətli şeyx, əgər heyvanı kəsərkən Allahın adını zikr edib-edilməməsi məlum deyilsə, belə kafə və yemək xanalarda verilər ətləri yemək olarmı? Yəni, biz bilmirik, bismillət deyiblər, demiblər. Bu məsələ sözsüz biz keçən dərəsimizi keçdi inşallah. Və qeyd edilir ki, əgər ki, əgər bu yemək xanalara müsəlmanlar və kitab əhli yaşadığı Şəhərlərdə olarsa və bu yemək xanaların sahibləri, müsəlmanlar və əhli kitab olarsa, hansı ki, özləri bu heyvanların kəsilməsi ilə məşğul olurlar və ya kəsilməsinə cavab deyilirlər, bu cür ətlərin yeyilməsi haladır. Hətta kəsilən zaman Allahın adının zikr edilib elməməsi bizə məlum olmasa da belə. Olmasa da belə, əgər o yemək xanalara müsəlmanlar və kitab əhli cavab deyilməsi ətlərinin kəsilməsi, bu cür heyvanlar ətlərinin yemək olar. Çünki onların kəsiləri heyvanların əsli təmamı odur ki, bizə halal edilmişdir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində gətirir ki, Ayşə rəzanəllahuə buyurur ki, deyir ki, bir qrup gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına, deyirlər ki, ya Rasulullah bizə ət yeməyə gətir, lakin üzərinə Allahın zikr adının zikir olunub olunmadığı bilinmir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara buyurur ki, siz bismillah deyin və yeyin. Lakin əgər bu yemək xanaları müsəlmanlar və kitab əhli deyil, müşriklər, kafirlər, ateistlər idarə edilsə bu zaman orada verilən heyvanların ətindən yemək olmaz. Bilin ki, müsəlmanların və kitab əhlinin şəriəti uyğun olaraq kəsilən heyvanların ətləri halaldır. Haqqı bizə onların kəsilmə üslu bəlli olmasa da belə, O ki qaldı bizə məlum olan və şəriəti uyğun olmayanlarla kəsinə heyvanlara məsəl boğularaq, əftricələrən də vurulub öldürülüb, qan axıdılmayan və sər kimi heyvanlar bu cür heyvanlar artıq yemək olmaz. Bunlar ölü leş heyvanlardan sayılır. <coughs> Deməli, bu suala uyğun sual, deməli, Şeyh Hüseyminə də veririlər. Baxın, görünüz ki, gözəl cavab verir. Deyir, şey, deyir, deyir ki, kəsilmiş heyvanın üç dənə halı vardır. Biz bilirik ki, kəsilən heyvan şəriyyəti uyğun olaraq kəsilirib, bu halda bu əti qemək olar. İkinci, biz bilirik ki, kəsilən heyvan şəriyyəti uyğun olaraq kəsil, kəsilməyib, bu halda bu əti qemək haramdır və biz şübhədəyik. Və bilmirik ki, bu heyvan şəriyyəti uyğun kəsilib, yoxsa yox, bu halda bu cür heyvanın ətini yemək olar və bizə, və biz mükəllə və bizim üzərimizə vacib deyil ki, soruşmaq və araşdırmaq ki, hansı üsulla bu heyvan kəsilibdir. Kəsirlər ki, Allahın adı zikrolunuq, yoxsa yox. Hətta sünnə bizə açıq aydan göstərək ki, daha yaxşıdır ki, bu halda soruşmamaq və araşdırmamaq. Yəni, araşdırmamaq ki, Bismillah deyilib bu ətin üzərində, yoxsa deyilmi, yoxsa hansı üsulla kəsilib. Biz deyək ki, əgər müsəlmandırsa və kitab bu bucurna kəsilmiş heyvanın ətini ətini yemək olar. Və necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və Xeybar günü o yahudun, hansı ki, Peyğəmbər sallallahu zəhərləmiş ət yeməyə gətirdi və Peyğəmbər o ətdən yedi. Rasulullah sallallahu əleyhi və o hədisdə o rivayəti Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yahuddan soruşmadı ki, sən bismillah dedin, demədən qibletə dön, nəzrinə kəssin onu, nəzrinə kəsmədin. Peyğəmbər sallallahu Və deyilir ki, ki şəxsəmin də eynilə bu hədisi gətirir ki, Peyğəmbə Sələm yanına bir qrup cəmanat gəlir ki, və deyirlər ki, bizə ət yeməyə gətirilir və üzərində Allahın adının zikri olduğunu boğulmadığını bilirmir. Və Peyğəmbə Sələm buyurur ki, sizdir, Bismillah deyib, sonra da o ətdən yeyin. Və Peyğəmbə Sələmin Bismillah demək əmri heyvanı kəsməmişdən öncə deyilən Bismillah deyildirdir. Həlistə də aidin olduğu kimi heyvan artıq kəsilmişdir. Bismillah demək əmri yeməkdə, yemək yeməmişdən öncə deyiləndir, nədir? Deyil? Bismillah edir. Yemək yeməmişdən öncə, Bismillah demək artıq şəriyyətimiz tərəfindən isə nə edilmişdir? Təyin edilmişdir. Həmçinin şeyx İbn Bazdan, rahim ahullardan soruşu ki, hörmətli şeyx, xarici dövlətlərdən gələn konservləşdirilmiş toyuqlar barətində nə deyə bilərsiniz? Məşəkdir ki, xarici dövlətlərdə kəsilmiş toyuq və digər heyvanlar kitab əhli və olan dövlətlərdən konservləşdirilmiş şəkildə bizim dövlətlərə daxil olursa, Quran ayələrinə əsasən bu cür ətləri yemək havaldır, əgər bizə qadağan olma səbəbi məlum deyilsədir. Allah, məsələn, Allah üçün kəsilməyib, qanı ə, axıdıl axıdılmadan boğazı kəsilmədə öldürülür. Və sərə. Əgər ət yeməyi kommilistlər, ateistlər və müşriklərin dövlətlərindən gəlirsə, bu cür ətləri dil yemək olmazdır. Şeyxə Uzana "Həfzullahə, sual verildik, hörmətli şeyx, xarici kafir dövlətlərindən tədarük edilən və üstündə halal yazılan ət məhsulları barəsində nə deyə bilərsiniz? Bu məhsullar hansına üzərində ət yazdı Halal yazılır. Və deyir ki, Mal verənlərin və həmçinin ət məhsullarının üzərində olan halal etiketlərinə bel bağlama olmaz. Yəni, dil güvən onlara. Arkaya olma ki, bütün bu ət məhsulları şəriyyət normalarına uyğun olaraq kəsilidir. Və deyir ki, şey özü deyir ki, mən həqiqətən də özüm deyir ki, mənə şahid olmuşam ki, bazarlarda görmüşəm ki, üstündə yazılıb halal, amma ki, toyoxdur deyir, başı öz yerində, yəni ki, başlı olan toyox satları üstündə yazılıb halaldır. Və yaxud da balıqdır, üstündə yazılıb halal məxsul. Yəni, sözsüz ki, və ki, bu cürlə şeylərə, halal sözünə ehtimad yəni, et, et, eləyəm ki, ha, bu halal suyu yemək olarmı? Lakin nəyə arxain sanansa, o ət məxsulunu alıb yeyə bilərsən. Çünki e, hətta qardaşlardan bir bildiyim qədər e, özü də qeyd etmişdir ki, dedi ki, halal qalbası almışdı və üstünün nömrə var idi. Şübhələndirdim, bir dən götürün bu nömrə, zəng eləim, görüm, Vədir, qardaş, zəng elədim, nömrəyə zəng eləyəm, görün nə deyəcəlir mən burada olan cavab verən dedi ki, "Biz qardaş, bizim bu ət kolbasamız halal deyil, sadəcə halal etiketdir. Amma içindəki nədir? Halal deyildir. Yəni halal sadəcə yazırlar üstünə ki, ya satışları, ticarətləri getsin, ya aldadıcının arasında olsun, nə hər nə isə. Lakin alhamdulillah, <coughs> yəni ki, etimad olunan ət məhsulları var. Məsələn, Sabı çox tarifləri qardaşlar, lakin gedib oradan alsan daha nə deyə, qəlbin rahat olar, şübhədən də uzaq olar. <gülüyor> Balıq məhsullarına şəriət qayda qanunları tətbiq olunmur. Yəni, nə şəriət? Bismillət demək, qibləyə yönətmək. Orada heç bir şey problem yoxdur. Nə hissən yiyə bilər? Bismillət demək, ancaq yeməkdən qabaq. <gülüyor> hə, inşallah. Suda yaxşıysa yemək olar, həyə, problem yoxdur. Və Şeyx Hüseymin, rəhmələk, çox gözəl bir sual verilər. Sual moxeyəndir, mənə də gəlir ki, bunu Azərbaycanı gedib bu orada verib. Deyir ki, hörmətli şey, namaz qılmayan müsəlman Allahın adını zikr edərək heyvanı kəsərsə bu cür əti yemək olar mı? Van gözəl sualdır. Deyir ki, namaz qılmayan müsəlman heyvan, Allahın adını zikr edərək heyvanı kəsərsə bu cür əti yemək olar? Baxın, supanlı görün şəkhsin cavabı var. Nəcis gözəl ədalətin cavabıdır. Deyir ki, həmin sual verən deyir ki, hətta əhalisinin çox hissəsi namaz olan bir ölkədə olsam bu zaman Onların bazarlarında satılan ət məhsullarını yemək olar mı? Və o bunun hökmü nədir? Şeyx gör nə Deyir ki, namaz qılmayan müsəlman bir kimsə Allah tərəfindən kəsilmiş ət yemək, əti yemək halaldır, əgər o Allahın adını zikr edibsə. Bu da, bu da tənbəllik səbəbiylə və sair səbəblərlə namazı tərk edəni, yəni qılmayan dindən çıxmadığını deyənlərin rəyidir. Yəni o kəslər ki, Namazı tərk edəni, tənbəllik səbəbi ilə kafir görmürlərsə, əgər sən orayı dəstəkləyirsənsə, oraya, oraya götürürsənsə, sən bu ətdən nə yeyib, bismillah elə yiyə bilərsən. Heç bir problem yoxdur. İndi baxım görün öz rəyini. Lakin namaz qılmayan dindən çıxdığını söyləyənlərin rəyinə görə isə bu cür nə ət məhsulunu yemək olmaz. Ispanaşıq deyə bilərdi, öz rəyini deyərdi, o ilə kifayətlənərdi. Bax, gözəl ədalətli olmaq hər iki rəyi də deyir ki, yəni <coughs> özü Ha, özü lakin ümumi axısı yox. Biz qeyd etmişik olardı deyəndə ümumi şəkildədir. Xüsusilə mütləq nədir? O, qaldırılmalıdır, maneələr aradan götürülməlidir və nədir? büdcə qalmaq. İkinci rəydə də çünki görürəm məhdudluyanı çatdırır. İndi biz o şəxs adamı tək ver eləməyə Yox, yox, yox. Bu kəsdən əti kəsən adam. Yox. Süsüz ki bu o şəxslər nədir bunlar? Şəxsiyyətlər və sair onlar bu rəy. Bunu suallar inşallah axırda şeyləri. Sonra e, e, deməli e, günah edə günahlar günah edən kimsənindir kəsdiyi heyvanın ətinin bir haram olması üçün səbəb deyil. Bir şərtlə ki, baxın, günahlar deyil, günah edən kimsənindir kəsdiyi heyvanın ətinin haram olması üçün səbəb, yəni, səbəb deyildir deyir. Məsələn səbəb deyil ki, əgər biri zinadır, bir içki gedirsə, içkisə mən o kəsdiy heyvanın ətini yemərəm, yemək olmaz. Yəni, bu səhəb deyil. O günah edirsə, onun e, kəsdiyi heyvan ətin də yemək olmazdır. Və insan etdiyi günahın halal olmasına eytiqat etməsə, etmədiyi halda onun kəsdiyi heyvan ətin nədir? Yemək olar. Belə bir kimsənin kəsdiyi heyvanların ətləri halaldır, əgər şəriyyəti uyğun kəsibsə. O kimsə ki, müsələmanların haramlığında ittifad etdikləri zina, içki, sələm günahların halal olmasına eytiqat edir və ya edilməsinə izin verirsə, belə bir kimsə artıq nədir Əgər etiqad edirsə ki, içki zinadır və sarə bunlar halal. Baqın, iki nəfərdir. Biri içki içir, zina edir, lakin deyir haramdır. Digər isə nə içki içir, nə zina edir, lakin bir halaldır. Hansı çapırdı? Halal. Halal görən, səssizdir ki, halal görən. Bu vurusu etsə ona, lakin haram görür bunu. Nəsinə bağlamadığına görə bu işi edir. Hər hansı bir səbəblə görə onu haram görürsə, o insan çapır, lakin o bu hissə edir. Əto, etmə sədəbilə olar. Növbəti e, sual İbn Baza verilər və bu e, ə, əksər müsəlmanların problemidir, siqaret çəkmək məsələsi və şeyxdən soruşurlar İbn Baza'dan, deyirlər ki, hörmətli şeyx, siqaretin din hüququnə nədir? Müxtəlif növ siqaretlərə İslam cəmiyyətlərini zəhərləyən kimsələrə nə məsləhət görərdiniz? Sulu qəlyan barəsində nə deyə bilərsiniz? İbn Baza rahimehullah deyir ki, siqaret çəkmək haramdır. Çünki onda bir çox zərərlər vardır. Və bütün növləri vardır, ha. Hamısı da haramdır. Sulu qayyam da istəyir, sulu olmasın, istəyir, sulu olmasın. Hamısı da haramdır. Və deyir ki, hər bir müsəlman sigarət çəkməyi tək etməlidir. Və sigarət çəkilənlərlə birlikdə məclisdə oturmaq da, o kəsdər kənsə ki, sigarət çəkməyir, sigarət çəkənlərlə eyni məclisdə oturmaq da qadağandırdır. Oturmaq qadağandırdır. Oturmaq qadağandırdır. <coughs> Həmsinin e, gözünə sual verilər, çiət ət yemək barəsində. E, şeyx e, Münaccid, Münaccidən Həfizahullahdan soruşulur o haramlar kitabının müəllifi, həmsinin xuşu yaparan xüsus səbəb bu kitabların müəllifidir. Və deyir ki, bir çox insanlar çiət ət yeməyə alud olublar. İstərdim, bunun şəriyyəti halal və haram olmaq, olmaq hökümünü öyrənimdir. Və şeyx deyir ki, bəzi alimlər qeyd edirlər ki, çi ət yemək məhkruhdur, yəni bəyənilmir. Lakin səyirək çi ətin hal olmasıdır, çünki əsli halal olmasıdır və onun yeməkdə qalaq olmasına heç bir dəlil yoxdur. Lakin bir işat var ki, çi ət yiyən kimsənin sağlamlığına pis təsir edirsə və xəstəlik ala bilərsə, o zaman o çi əti yemək olmaz. Çünki bənəmə zərərli olan hər bir şeyin haram olmasıdır. Allah Tala Bəqələ 195 895-ci ayəsində buyurur ki, özünüz özünüzü təhlükəyə atmayın. Çi ət yemək olar qadağa olması barədə heç bir dəlil gəlməyir. Lakin əgər insanın bədəninə ziyandursa, xəstəlik təbacaqsa, bu zaman nədir? Ona yemək haramdır. 190 190. Yox, 195. Həmçinin burada belə bir gözəl bir sual var. Deməli daimi qovq Hətubalar Komitəsi, yəni ümumi alimlərin e, komitəsi, hansı ki, bir neçə alim bir suala cavab verir və deyilir ki, sual verən deyilir kitab əhlinin və müşriklərin bayramları münasibəti ilə hədiyə olaraq müsəlmana verirdikləri yeməkləri yeməsi icazələ edirmi? Yəni, o yeməklər ki, hansı ki, kitab əhli və müşriklər biz bayramdan münasibətlə keçirilir, o bayramlardan gələn hədiyələrdir və yeməkləri bizə verir, o üçün yeməkləri yemək olar. Və deyilir ki, müsəlman bir kimsə qadağandır kitab əhlinin və müşriklərin bayramları münasibəti ilə ağızladıqları yeməkləri yeməsi və bayramları münasibəti ilə onlardan hədiyyə alması da qadağandır. Bu onunla bağlıdır ki, bayramların münasibəti ilə onlardan yemək və hədiyyə almaq onların bu adətlərinə hörmət, etimad və onlarla bu bayramda iştirak etməyə dəvət edir. Bu da dini, dinə fitnələ, fitnələrin və bidətin də salınmasına aiddir. Necə ki, Peyğəmbər Salı sənə buyurdu ki, kim bizim bu işimizdə ondan ondan olmayan bir yenilik gətirərsə, artıq nədir? O, rəd olunandır. Və deyilir ki, çox təəssüf ki, günümüzdə bir çox insanlar kafirlərin bayramlarında iştirak etməyi və onları bu bayramları münasibəti ilə təbrik etməyi tövsiyə edirlər. Bu da qadağan olunduğu haldadır. Allah Allah Həç Suresi 67-ci ayəsində buyurur ki, biz keçmişdən bəri hər ümmət üçün bir şəriət müəyyən etdik ki, ona əməl edərlərdir. Fiyanbah s.ə.v buyurur ki, kim bir qövmə oxşamağa çalışarsa, o da onlardandır. İbn Teymiy r. deyir ki, kafirlərə onların bayramlarının hər hansı, bir, hər hansı birində oxşamaq, bənzəməyə çalışmaq, insanın onların yalancı əqdələri və həmçinin də adətləri ilə razılaşması deməkdir. O deyir ki, müsəlman bir kimsəyə kafirlərin bayramları zamanı, onların o günü istifadə edə biləcəkləri hər hansı bir şeyi Yemək, paltar, əsr və s. satması da bələ qadağandır. Hətta paltar, yemək, satmaq ki, sən bilirsən ki, bunlar həmin o şeydən öz bayramlarında istifadə edirəcəklə. Və ebin qeym, deyir ki, alimlərin icması ilə kafirlərin bayramları münasibəti ilə təbrik etmək qadağandır. O deyir ki, bu sanki bir kimsəni içki içməsi, zina etməsi, adam öldürməsi münasibəti ilə təbrik etməyə bənzir. Eyni şeydir. Elə bir kimsəni zina etmək, içki iç Şeyx Hüseyin Rahiməlullah deyir ki, müsəlman bir kimsə qalandır kafilərin dəvətini qəbul edib orada iştirak etməyə, bu, onları, bayramları münasibələ təbrik etməkdən daha pistir. Çünki bu, onların bayramlarında iştirak etmək deməkdir. <gülüyor> Növbəti sual e, deyək hörmətli şeyx, Böyük Britaniyada yaşayan bəzi müsəlmanlar var və haram və halal yolla qazanırlar. Onlar içki və donuz əti ilə ticarət edirlər. Onların içərisində elləri də vardır ki, bir mülkünün çox hissəsi haram ilə əldə edilmişdir. Bizə icazə verilirmi ki, onlarla münasibətə olmaq, onların yeməklərini yemək və onların dəvətlərini qəbul etmək, onların məscid məscidin təmir üçün verdikləri sədaqəni qəbul etmək olar mı? E, e, sual belədir ki, müslümanlar var ki, ansaq var dövlətlərin əksəriyyəti haram yollandır. Halal haram qarışıb bir Və deyək ki, onlar görsəm onlarla dil ticarət etməyə, belə də onların <coughs> nüfuziyyət saxlamağa, onların yeməklərini yeməyə, hətta onların dəvətlərini qəbul etməyə olarmı? Və yaxud da deyək ki, onlar məscid tikil, tikil tikilməsində həmin o puldan köməkliyik edirlər, sədaqəyə verirlər. Bucünə pulu götürməyə və məscidin tikilməsində istifadə etməyə olarmı? Və Daimi ki, ilk öncə onları dəvət etməlidir. Pis sonluqla nəticələnən haram yolla mal yeməkdən çəkindirməlisiniz. Təvəssül etməli olursunuz. Onlara və digər qardaşlara xatırlat ki, Allah qiyamət günü onun sərhədlərini aşaraq haram işlərə məşğul olanları cəzalandıra Onların başlarına gələcək acıblıq və xəbərdarlıqı xatırlat ki, dünya nemətləri əvəzi deyil. Axirat isə daha gözəldir. Onlar cavab versələr, sizin dində qardaşlarınızdır. Allah həm də olsun, onlara tövbə etmələrini və pis əməldən sonra daha yaxşı işlər görmələrini Nəsiyyət edin. Ola bilər ki, Allah onların tövbələrini qəbul edib pis əməllərini yaxşı işlərə, işlərlə əvəz edərdir. Bundan sonra sizlər onlara ünsiyyət qura bilərsiniz, onların yeməklərini ye bilərsiniz və onların sədəqələrini qəbul edib yaxşı işlərə sərif edə bilərsiniz. Və ikinci, əgər onlar bu xəb qədər xəbərdarlıq və bu qədər nəsiyyəti özləri üçün bir fayda və iblət götürməyib haram etməyə davam edərlərsə, o zaman sizə vacibdir ki, onları Allah üçün tərk etməyidir. Onların dəvətlərini qəbul etməyin, sədəqələrini də götürməyin. Bununla siz onların etdiklərinə nifriyyət və qəzəbli olduğunuzu bildirirsiniz, ümid edərək, edərək, edərək ki, onlar bundan bir fayda götürüb, doğru yola nə edərlər, qayda alırlar. <coughs> Peyyambar s.ə.v. Sal dövründə də Kəhəb ibn Məlik və digər üç sahaba hansı ki, Bədirdə iştirak etmişlər və onlar tabuq dövüşünə gedmədikləri üçün, E, Peygamber salasını və sahabələr əmin etmişdir ki, onlara bütün salamı, bütün əlaqələr kəsilsin və əldi günə yaxın e, bu hal davam edir və sahabə e, öz tövbələrində və əmin idilə və Allah-Allah qiyamət günün qədər oxunacaq bir kitamda Quran-ı kəlində onlar barəsində ayə nazirə, tövbə suratı 116-17-18-i və onların tövbələrinin qəbul olması barəsində Allah-Allah ay nəzər. Və bu xədisə əsaslanaraq ayələr götürülər ki, bir müsəlmanı tərk etmək olar, əgər haramlara edirsə və onu tərk etmək həmin o müsəlmana faydası deyəcək, deyəcəksə onu tərk edilsə. edirsən ki, o müsəlmana bu ə, deməli nəsihətlə imrat alsın və o haramlardan nə etsin, çəkilsin. Əgər onu tərk etmək, onu buraxmaq ona pis təsir edəcəksə Əslində Toyda gedəcəyiniz halda bu zaman o edilmir bu əməl. Sözsüz ki bunu etdiyiniz zaman da məsləhətləşib, yəni bilənlərdən soruşmaq lazımdır. Və daim fəstvalar komitəsi nə şey edir ki, açıq-aydın günah edən kimsələrlə dostluq münasibətləri saxlamağa, onların dəvətlərini və sədaqələrini qəbul etməyə, bu da onlar üçün bir dərs, ibret olsun deyə edilirdir. Lakin haram qazanan bir kimsənin sədaqə almaq əsnasında əslə yəni, bir qazağan deyil. Yəni kimsə haram qazanırsa, onunla pulundan sədaqə E, yəni, verirsə ki, həyası bir xeyl üçün köməkli edirsə, bu pulu götürmək olar. Haram yolla qazanan bir kimsədən hədiyə və pul götürmək icadələdir. Bu, mülk sahibi üçün haramdır. Digəri üçün isə haram deyildir. İmam İbn Munzir Rahiməhullah dedir ki, qazancı haram yolla olan bir kəsdən, e, bir kəsdən e, pul və s. götürmək icadələrdir. Allah yahudlar haqqında buyurur ki, onlar yalana qulaq asanlar və haram yiyənlərdir. Lakin buna baxmaya, Peygamber s. lə bildiyimiz halda, Öz zirəyini yahududan qirə qoymuş, kitab əhlindən cizliyi almışdır. Halbuki onların gəlilərin çox hissəsi, yəni e, donuz alə və haram işlərdən almışdır. Yəni, Peyğambas olsa isə onlardan nə edərdi, cizliyi götürərdir və s. şeylər alardı. Yəni, bu onu göstərir ki, e, qazancı haramdırsa, ondan götürmək olar. <coughs> Lakin, bir şey yaddı saxlayın ki, deyir ki, Lakin kim haram olan qazancıdan, mülkdən sədəqi verərsə, buna görə heç bir mükafat qazanmaz. Hətta o müsəlman olsa da belə. Əgər bir kimsə haram bir işbuldan sədəqi verirsə, ondan nə deyir? Mükafat qazanmır, heç bir sahab qazanmır. Və Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, şübhəsiz ki, Allah pakdır və təmiz olanı da qəbul edir. Və Peyğəmbər s.ə.v digər hədisdə buyurur, kim haram yığır onu sədəqi olaraq pahaliyarsa, buna görə heç bir mükafat qazanmaz və ə Buna görə nədir? Heç bir sağ qazanmayacaq. Həmin gəlib ki e, Peyğəmbər (s.ə.v.) dönərsə səhabələ İslamı qəbul etdikləri zaman Peyğəmbər (s.ə.v.) onlara haram olan mülkdən qurtulmalarını əmr et etməmişdir. Yəni səhabələr idi ki, ansəki əvvəllər haram mülkdən pul qazanmışdılar, lakin İslamı qəbul etdikdən sonra Peyğəmbər (s.ə.v.) onlara demirdi ki, o mülki atın keçsin. Peyğəmbər (s.ə.v.) buyurdu ki, Allahın qulu İslamı qəbul edərsə və onun İslamın gözəl olarsa, o zaman Allah onun öncədən etmiş bütün günahlarını edə başlayarı. Növbəti sual Şeyx Albayr rahimehullah vəli və Şeyx Albayla soruşur ki, hörmətli şeyx, istehsal olunan alkoqol qatılan şokoladın hökmü nədir? Lakin bu alkoqol istehsal zamanı buxarlanır. Ə, bunun hökmü nədir? Yəni alkoqol qatılmış, ə, deməli şokoladın, yəni konfetin hökmü Və şeyx qeyd edir ki, bu suala əsaslanaraq mən deyirəm ki, biz bu suala, dərmanla bağlı suala cavab verdiyimiz kimi cavab verməliyik. Hər birimiz bilirik ki, günümüzdə dərmanların əksəriyyəti spiz qatılır və həmçinin adekonlar da buna aiddir ki, onların təhlikində də spiz qatılır. Həm dərmanla, həm də şakalarla bağlı suala bir cavab veririk. Əgər vəziyyət sənin deydiyin kimidirsə, bu cür dərmanla və şakalaları istifadə etmək, satma və kafirlərin məmləkətindən gətirmək olar. Lakin, İslam dövlətlərində belə şeyləri istəksal etmək isə qadağan da şeydir. Yəni, əgər adikolondur, dərmandır və yaxud da şokoladdır, bunlara müəyyən miqdarda spirt qatılıbsa və bu spirt həmin o məhsulun istəksalı zamanı itirsə, sözü ki, cüz-məqdarlıqdır, bu üzrə nə? Məhsulları yemək, satmaq icazəlidir, Lakin şeyx çox gözəl bir şeyə toxunur burada. Deyir ki, həmcün kafirlərin məmləkətindən bu türlü şeyləri gətirmək olar Müslüman ölüşələrinə ki, cəmat istifadə etsin. Lakin deyir, İslam dövlətlərində belə şeyləri istihsal etmək isə qadağandır. Nə üçün belə bir şeyx deyir, şeyhdir, mən ayı yəni, təhq qoydum? Şübhəsiz ki, dərman şakalatdan daha çox ehtiyaclıdır. Yəni, dərmana daha çox ehtiyac var, nəinki şakalata. Cümüş şakalatı yeməsən problemi var, amma dərman ki, insan Xəstəlik üçün və s. səhəbdir. Və ki, lakin bütün bunlara baxmaq, Ərəb, biz İslam dövlətlərində spirtli dərmanların istehsalını etmiməliyik. Nə üçün? Çünki dərman istehsal edən kimsələ kimsədəndir, spirt hazırlamağı. Spirti isə üzümü sıxmaqla xamır hazırlamaq tələb ediləcək. Bütün bunlardır qadağandır. Nə deyir ki, Peygamber s.ə.v. buyurur ki, Allah nənət etib içkiyətənə süzəni, satanı, alanı, sıxanı, qarışdıranı, paylayanı, saxlayanı və ondan gələn gəliri x Bu ağrılı də spirtli dərmanları hazırlamaq üçün bizlər istehsal e Biz bizlər də istehsal etməli və deyək ki, istehsal edən kimsə isə axı nədir? Lənətlənmişdir. O ki, qaldı kafillərin döyüklərindən gətirilən spirtli dərmanlara, əgər dərmanı çox miqdarda qəbul etmək və ya içmək insanı sərf etmirsə, bu icazəlidir. Həmincə əgər onu Əvəz edən başqa bir dərman məhsulu varsa, tərkibində spirt olmaya, bundan istifadə edə bilərsən. Yoxsa problem yoxdur, o dərmana istifadə etmək olar. Yəni burada biz şokoladla bağlı suala qayıdaraq, əgər sual, yəni sənə sual verəni dediyi kimi isə, yəni spirt istehsal zamanı həmin o şokoladın tərkibindən itirsə, bu zaman həmin o <coughs> deməli şokoladdan yemək olar. Həmsinin Şeyx Seyimin rahmetullahdan soruşurlar və Şeyx Seyim rahmetullah deyir ki, əgər alkoqol hər bir məhsula Qarşaraq öz izini etdirirsə həmin məhsul icazəlidir. Adikolon və digər məhsullarda az müqdadı olan alqıqo sərxoş edici olmadığı halda çox istifadə edilər, ed edilsə də belə xamır. Yəni, ağlı örtən sayılmırdır. Bu məhsul sərxoş edici deyildir. Necə ki, suya bir damcı südə düşdüyü zaman su öz halını dəyişmir və su təmiz olaraq da qalır və bu kimi sudan dəstəmaz almaq olar. Yəni, bu fikir məsələrdir ki, alimlər... Qoyurlar ki, müəyyən miqdarda suqsa, əgər ora damcı sidi düşürsə, o sunun rəngi dəyişmədəyəcə, hissi dəyişmədəyəcə, dadı dəyişmədəyəcə o sudan istifadə etmək olar, dəstəmaz almaq olar. Və həmçinin də, şey, buna misal gətirir ki, yəni, alkohol, həmçinin, yəni, adikolon, həmçinin, dərman, həmçinin konfettarın tərkibinə cüzdür miqdarda spid qatışırsa, yəni, bu cürlə məhsulları istifadə etmək olar. Lakin bir hədis var. E, bəzilər qeyd edirlər ki, peyambas olsanın belə bir hədisi var, rəsulas buyurur ki, çox miqdarda sərxoş edən şey az miqdarda da qadağandır. Və hədis səyidi, lakin Hüsemin Rahimahullah deyir ki, burada qəst olunan çox miqdarda olan sərxoş edici bir şeyin tərkibində olarsa, bu cür şeyi yemək qadağandır. Yəni, bu məna çıxmır. Yəni, burada məna odur ki, çox miqdarda sərxoş edən az miqdarda da, nədir? qadağandır. Belə bir məna çıxır. Yəni bu hədis onu göstərmir ki, əgər tərkibində spirt varsa, cüzi miqdarda o dindən şey yemək olmaz. Yəni bu ona dair dəlil deyil. Və inşallah bu qədər qardaşlar, Allah təlaləyə dua edirəm ki, Allah təlalə bizlərə haqqı, haqq yolu göstərsin, bu haqq tərəf gəlməyədir və haqq əhli bir yerdə olmağa da bizə yardımçı olsun. Dua edirəm ki, Allah təlalə bizlərə batılı, batillərə göstərsin ondan qaçmada bizə yardımçı olsun. Dua edirəm ki, Bizlər bu dünyadan yalnız Müslüman sirmandan olduğumuz halda köçəcəyik. Subhanəllah ilə andı yaşadan nə